Aurrera egiten dugu, gauza pila badaude ikustege, momentuz, baina, justu hemen, eh, maitxo baten aurrean, arri gorri, eh, oztatu jatetxeko kooperatibako kide badaukagu, ondarrutik etorritakoak, zen moduz hau deten? no, eskerrik asko. Eta, bueno, kontaiguzu pixka batzere karri duzun, se, Bueno, da a, duzun? guke gaur aurkestu gure jatetxe kooperatiba eta dakauen aukera guztipe bai, jatetxin barrun sartzen dugu aukera vegetariano, beti aukitzu nabuela, badazpadan be, jateko beresixe bai jateko normala denetari de daukago gelape bai daukaue bat dan hon eskure ikuxeko modun da hortik aurrera ba, kursiou kantolatzen du segun kooperatibako kidi okzer nahi duen edo herriko gentik ze nahi daben banzerkia, musika edo beste saio batzuk, e, on neuki dauzelan ikusi hobeto antijogarari etako gauzak deba ikuttzen dau konzertu e, geuen jaku kanputtik ikarxaku interes. Hostatu ederra, Talaia Polita, Itxasori Begira, le jugona. Hostalaritza de Bai eta gainera kulturari ateak zabaldu. Bai, bai, bai. No sé, no la carrera Jaso Sanduo Kimenak eh Bueno, bueno, eramaten, era dar, matem, denbora drama, drama, Ba, naiko no se ust, justo gerta asku di eta ordan udi xaneran, eh, pilloak jente asku, kanputik on egondik kanestau pasa ondik kanestau pasa nego bati iraitsi eta derdekan eztaki hau. Baina, bueno, gutakagoen plan gintzen sartute da, ba, fomentatik jentik zenai daben jenti erakartzeko. Eta ondarrun estasen aukerak badide sostatu bat edo estasen beste mil aukera horretik eskaintzi jantiai eurak be aukere uxateko. Eta ikusten dut e, urria urriaren 28an Algorta Ramos bidik en Bursako bae, bae. izango duzuela soñean, e, no sortu zen aukera eta ideia, kontzertuak antolatzen hasiko. Ba, Bagoen genun Redstone Cyclo, e, ciclovia de Redstone nahi Utsana Rigorri Ingleses. <laughs> eta hor barron Eguastenero Hundis kontzertuk etzen eta hau izango da atzana. Movidea az bukatzen dau, ya el buen final eta onazten da beste ciclobat. Ba. Ba, ba, isoakutan edo zapatutan adibidez dator Madridetik, la otra, que beba, ondiko anugualestai esautesuen, pero ba, ser un bombazo, seguro. Oh, no, no. Eta, ba, hori, eh, bakotxak nahi da en musiki ekarten, porque jak eglauken zumbir da guen da gukantolatzen da guen, pues, hori. Perfekto, eta webgune web bat, eh, arrigorri bai. puntu eus. Hori da. Hori da, ba, benai duenak informazioa bitatu dezala. Mi vale. esker, eh? Seuri.